Vi sitter här med Katrin Frissemo, Agneta Gejer. Man, man säger Gejo? Mm. Eh, vi har precis varit på ett fantastiska skrivarmängel, hur är känslan nu efteråt, ska vi börja med dig Katrin? Jag är jättenöjd och jätteglad och all det feedback vi redan har fått ja. via Facebook gör mig verkligen jätteglad. Var träffades ni första gången? Var det på Facebook eller? Det var väl via Nina Jansdotter för att hon ja. har en sida som heter Skriva bok på Facebook. Precis. Och vi var mm. båda administratörer eh, på hennes sida och sedan träffades vi på ett eh, Facebookmängel. Vi talade länge om att träffas så var det ja. på Facebook. Det tog nog en tid men vi träffades en dag. En sommardag. I Lund var det första gången? Eller vi har aldrig träffats ju i, på Facebook på innan. Nej vi hade nog bara hälsat <laughs> på Facebook binglet och, och mm. sedan bestämde vi möte, vi måste träffas. Vi måste, sådär. Och det blev äntligen av. Katrin du är ju också spökskrivare. Ja. Vad betyder det? Vad är man då? Ja, man kan väl använda det på olika sätt men framförallt så blir det ju mer, säga, mer avancerad form av skrivcoaching mm. att du går in man kan ju spökskriva på väldigt många olika sätt men det hjälper ju någon som eh, har en idé eh, som vill skriva och kanske inte känner att man behärskar, eller har tid mm. behärskar språket eller vill ta sig den tiden som du ändå tar att skriva en bok ja. så då kan man ta hjälp med ja. det. Hur mycket av dig finns i, i texten sen? Så lite som möjligt. Men är det, är inte det inte svårt? Eller det... Ja, nu tycker jag det är klart att man känner nog alltid lite igen såklart min stil. Ja. I den på i den andras texter såklart. Ja. Till viss del. För jag vet också om att jag skriver väldigt kompakt. Och det, det är... Man kan inte slörläsa mina böcker. Nej. Utan man måste hela tiden hänga med i resonemanget. Men... Eh, eh, jag försöker ju ställa min egen berättarröst åt mm. sidan och såklart för det är ju det som är viktigt att använda den, de orden, det sättet att uttrycka sig på mm. som den personen skri hjälper skriva använder för det är ju det viktiga när jag pratar om skriv också, att skrivcoacher också det viktigaste är ju att hitta min berättarröst i mitt skrivande mm. och din berättarröst i ditt mm. skrivande för det är bara det som är intressant och inte skriva efter någon mall. Ja. Agneta du, jag har skrivit ordet dyslexi mm, mm. Som du pratade varmt om där uppe. Mm. Jag är enormt fascinerad av dyslexi. Jag är jättefascinerad av att människor inte delar mm. mitt sätt att se på ord. Mm. Att inte vi har samma synsätt på läsning och att skriva. Och eftersom jag har en son som är betraktad som mycket intelligent och kreativ- mm som jag upptäckte då redan i första klass att han måste ha dyslexi. Mm. Då uppstår den här första krocken. Min glädje över att min son ska få lära sig läsa hans ilska och motstånd mot att behöva lära sig läsa. Mm. Och med hans utveckling i läsandet då läser han gärna och läser varje varje, varje, varje kväll. Mm. Men att följa en person som först inte får ihop en bokstav med ett ljud inte kan läsa de enklaste ord och ändå är mycket intelligent det fascinerar mig så otroligt mycket mm. och sedan har jag märkt att samma låsning som en dyslektiker kan ha inför att läsa eller skriva- kan faktiskt människor som inte har dyslexi- också ha inför att läsa och skriva. Mm. En låsning är en låsning- och den kan ha uppkommit av vad som helst. Ja. Och det finns ingenting som säger- att en dyslektiker inte kan lära sig läsa. Det finns heller ingenting som säger- att en människa med en fobi mot att läsa och skriva- inte kan lära sig läsa och skriva. Mm. Och det har fött mitt intresse för att coacha. Och jag ser att får du bara en kontakt med en person- från den personens innersta. Mm. Då kan du alltid lära den personen att läsa och skriva. Men du måste alltid utgå från den personen. Mm. Och det har fått mig att se att vi är mer olika än vad vi tror i människor. Det gamla talesättet. På sig själv känner man andra. Det har jag märkt. Det stämmer inte. Och detta är någonting som jag har... Studerat vid sidan om kan man säga. Än så länge som hobby. Men som jag hoppas på att kunna arbeta med i framtiden mera. Att hjälpa människor med dyslexi. Att bli vän med ord. Och gärna hoppas jag på att få tid att skriva också. Det är precis det som mm. jag berättade om i USA. Om dyslexi. Att man inte ser det som ett handikapp längre. Utan som en begåvning. Ja just det. Och, och därför att man har sett det att de mest... De rymdforskare som upptäcker flest hål är alla dyslektiker. Ja. Och då har man kommit fram till, det här har optiker sagt, i många år tydligen, mm. att de, eller, de med dyslexi de har ett helt annat seende. Mm. De har svårt att fokusera så, därför de ser helheten Exakt. och kan se mycket så Intressant. fokusera. Alla forskare hävdar inte detta, men många forskare hävdar det att dyslektiker har ett annat tredimensionellt seende exakt. Mm. än vad icke-dyslektiker har ja, och jag tycker det förklarar väldigt tydligt och enkelt varför vänder alla dyslektiker på B och D mm. det är ju inte konstigt det är ju samma form mm. går man runt exakt. ett B och ja. ett D så spelar det ju mm. ingen roll i exakt samma form mm. om du ser mig i profil från vänsterhåll eller högerhåll mm. så ser du samma person mm. ja. tycker du Mm. Jag tänkte, när vi satt där uppe så sa du, Katarina, att du brukade få en fråga. Vad är de tre viktigaste komponenterna i att skriva? Och så brukar du säga, skriv, skriv, skriv. Ja. <laughs> ja, men det är så. Ja. Och läs, läs, läs. Läs, läs, läs, läs, skriv, skriv, skriv. Uh. Jag, jag tänkte så här, hur, när man ska börja skriva, finns det något speciellt man ska tänka på? Då tänker jag så här, hur tänker du då? Jo, jag tänker så här. om du har en historia, ska du börja i början, ska du börja i mitten, ska du börja i slutet, finns det någon speciell väg man måste gå? Eller? Jag, jag tänker så här då, om du har hört, lyssnat på mig nu, Agneta, så tänker jag så här. Vad, vad, tänk, vad, vad, skulle, vad tror du på mitt svar blir? Att man får börja vad man vill. Ja. Precis. <laughs> man får göra precis yeah. som man vill. Man får skriva precis som man vill. Yeah. Man kan börja när, var, hur, på vilket sätt som helst. Yeah. Uh, det handlar om att du måste hitta igen din metod för Precis. hur du skriver. Det, det finns inget rätt sätt att skriva på. Din metod är rätt för dig. Precis som hela livet. Det finns inget som är rätt för dig. Så här ska du leva ditt liv, Mal. Utan det som är rätt för dig. Det, det, det, det som är rätt för dig, ja men då är det rätt för dig hur många gånger kurser gick Strindberg på eller Hemingway på Precis. eller de här stora författarna som vi har nej, vad de har gjort är att de har plockat fram sin egna berättarröst och skrivit inifrån sig själva hur de ser på världen och pratat och annars kommer alla låta som jag säger som Öresundstågsröster med samma texter. Jag tycker det liksom för mig är många texter som, som skrivs idag. Därför att alla har gått på skrivarkurser och så ska man skriva och så mm. skriver alla likadant. Och så låter den här låg, samma monotona röst i alla texter och så vet inte vem. Du kan plocka upp nästan lite elak nu vilken bok du vill inom en genre. Mm och sen så börjar du undra på- du känner inte igen stilen att skriva på- därför att det låter likadant. Ja. Det här är ju något som kanske svensklärare- borde tänka på. Problemet är ju att de inte tänker inifrån och ut- utan de tänker ju efter grammatik- och så här ska det göras så här ska det inte göras- istället mm. för det kan du ju... Alltså jag läste ju någonstans det för ett tag sedan, just där att, att om du skriver inifrån och ut- och så måste du såklart veta olika tempus. Om du får det förklarat för dig för att du ska kunna berätta en historia. Därför du måste kunna skriva på det sättet för att man ska förstå när du vill förmedla, det du vill förmedla, det du vill berätta. Så blir grammatiken ett verktyg för dig för att kunna beskriva det här för dina läsare. Du, du, du får en förståelse för varför du behöver de olika tempus, varför du behöver grammatiken. Varför du behöver alla synonymer för att kunna nyansera ditt skrivande. Är författare oftast väldigt duktiga på grammatik? Det kan jag faktiskt inte svara på själv. Jag är usel. Ja, för de flesta gör. Jag, jag tänker på när jag skrev på poeter. På alla våra träffar så var det nästan en röd tråd genom alla. Att alla var ganska dåliga på grammatik. Men de skrev inifrån och ut. Men, men om man, när jag förstod det för några år sedan att när jag skrev och när jag förstod att jag kunde använda grammatiken som ett verktyg för mm. att kunna förbättra min skrivande, för att jag skulle kunna till läsaren förmedla det jag ville förmedla mm. när jag någonstans förstod det för att hitta en rytm, med musiken i texten mm. anklangen hårdheten, mjukheten alltså när, du, när jag förstod det, då blev ju helt plötsligt då kunde jag ju gå in och läsa språkriktighetsboken och jag kunde gå in och läsa olika grammatik och varför ska jag ha så, om jag skriver har eller ska jag skriva har eller hade ska jag ens ha med det sen får man ju komma ihåg nästa sak och det är att språket förändras influeras av globaliseringen mm. ä, ä, av engelskan av, av lånord och språket det får vi ju komma ihåg som vi pratade om Agneta också det här nu där uppe mm. att, att hur, om du tar upp och läser en text bara från 1980-talet mot idag mm. Så kommer du att se att den är skriven, som vi pratade mm. om. Ulf Lindells roman Jack. Mm. Så vilket drama skriver det var när den kom ut, och sådana häftiga debatter. Och då så när man tar upp boken och läser den så tänker man, okej, okay, what's the problem? Jag vill bara eh, avsluta faktiskt med att fråga, kommer den att. med skriva mig det kommer bli fler skrivarminger. Vi planerar till och med i flera olika städer runt om i Skåne. Mm. Därför att vi tycker det är kul att träffa folk. Ja. Och det är också så att skribenter ofta sitter själva. Ja. Så att vi hoppas att kunna attrahera olika typer av målgrupper. men ja. det som bara tycker är kul att skriva. än det som faktiskt skriver för sin yrkesverksamhet, ja. och för de som skriver väldigt, väldigt, väldigt mycket utan att de därför är professionella skribenter. Ja. Så. Och också de, tänker jag, som eh, har den här bin som vi pratade om. Och Just läser läserbin. Alltså att, att man ja, men jag vill så gärna, men... Mm kanske bara behöver ha det här inspirationen mm. att det var inte så farligt, jag vill så gärna men jag vågar inte, när men kom, vi kan ta det i handen och så, så ska du se att det, det funkar för dig sen vad man vill ta det efter det mm. sen har vi också planer på att, att utveckla det här, eller vi har ju redan mm. saker som kommer här framöver nu som för dig, eller för de som är intresserade av ett fördjupning i mm. skrivandet också mm. på olika sätt vi kommer att presentera paket både med skrivcoachning och, och skrivar-workshops. Äh. Det är ju som sagt, skrivaren är precis som med musik. Man skriver på olika nivåer. Och, men det är gemensamma med alltihopa är att det är kul. Och hur många källarband finns det inte? Och hur många hobbymusiker finns det inte, Och hur många är inte som sitter hemma och bara håller en gitarr utan att spela för någon annan än sig själv eller grannarna? Mm. Men jag menar, alla är ju välkomna. Nu ska det ser jag säga fram emot mm. flera skrivar. Mm. Fler skrivar, mer yeah. Jag bara undrar: vad så här. Ni som är så duktiga med att skriva och ord, och så. finns det något favoritord som ni har? Ett ord som ni kanske gärna använder ofta, av, eller ett ord som. Ja, oh, det här ordet blir jag glad av. Jag, jag säger att jag, jag skriver inte. Jag busar ju. Mina kollegor busar bokstäver. Det är ju det är så. Mina kollegor är i bokstäverna. Och de brukar vi busa runt med. Och så blir det en text Och vi har förbaskat roligt på vägen. Och så tar vi många ja, men, fika pauser <laughs> också. Ja, ja, mitt favoritord i vardags. Det är njuta. Njut av det. Njut av det du gör. Gör det. Du njuter av. Och det Och tackar jag för att du skriver. Och vi har njutit i röp när jag ja, härligt, att <laughs> <det. Tack laughs> härligt att höra. <laughs> <laughs> tack att höra.